А сюди, до цього благословеного краю, саме такі й рвуться. Тихі, скромні, сидять собі під лавками, десь там, на рідній Україні. І писнути бояться, не те, що податися в такі далекі світи, на пошуки нареченого. Цей високий, худорлявий чоловік з утомленими очима чекає від неї саме цього. І боїться саме цього. Боїться, що вона щука, що приїхала використати, забрати... А йому попри те, що чоловік, попри те, що сильний, яким усі вони себе вважають, потрібна ласка, тепло, добре слово. Він ладний поділитися із своєю країною з перевагами і соціального захисту, і квадратними метрами, і скромним фольксвагеном, і цими новими, сучасними машинами для прання, для миття посуду, для прибирання, пилу, але захоче і доброго слова, і ласки, і тепла. Чи зможе вона, Валентина, дати йому це у мірі очікуваного? І тут щось ворохнулося у неї серці. Відчула. Зможе. Саме тому, що перейнялася його несміливістю, острахом, непевністю. Саме непевність змусила його кружляти отими квадратними метрами, не в змозі вибрати місце для посадки. Він кружляв навколо неї, як літак, у якого закінчується пальне. Кружляв майже у відчаї, Куди присісти? Де скласти крила? Оті довгі важкі руки. Навпроти неї за столом? Чи поруч? Але це так офіційно. Як тоді почати розмову? Чи переговори? Валя допомогла. Здмухнула невидимі крихти зі столу, підвелася. Я б хотіла помитися з дороги. Звичайно, прошу. Замитушився господар. У цій старильній, хоч і скромній, навіть за її валеними мірками в ванній, кімнаті, всього було обмаль. Один флакон із шампунем, один шматок мила, одна пачка прального порошку на поличці. Зате все стояло на своїх місцях. Раз і навіки. Мабуть, визначених. Валю це влаштовувало. Вона не любила безладну. Мабуть, хтось із її далеких предків мав арійську кров. Тому німецькою аккуратністю її не здивуєш. Напустила у ванну води. Хотіла увімкнути душ та почула під вириме нетерпляче тупцювання. Мабуть, господар хвилюється, щоб не сталося перевитрат торгоцінної рідини, що тече економними німецькими трубами. А може він хижий сексуальний маньяк і увірветься зараз сюди у ванну, зґвалтує її, а потім об'є? Хіба мало подібних історій розповідають по телевізору про ці шлюбні агенції та їхніх схиблених клієнтів? Відігнала цю дурнувату думку. Іна гарантує якість обслуговування. Її клієнти, люди перевірені принаймні психічно здорові. Після ванни одягла домашній костюм і тапочки, відчула себе затишніше, майже удома. Ото чекав її, влаштувався на дивані, скромно присів у кутку, щоб вона мала вдосталь місця, щоб не подумала, що він чіпляється. Щось бурмотів собі німецькою телевізор. Господар підбав і про відповідне освітлення. В головах світилося бра, а люстра над столом відпочивала. Щоб не сталося, перевитрати електроенергії, пояснив ощадливий Ото, перетворивши ситуацію із романтичної в неекономічну. Цієї вечірньої години вони нарешті розговорилися. Власне Валя більше слухала, дала виговоритися господареві. А в Ото, наче змилу загаду, він говорив і говорив, «Розповідав про життя своєї сім'ї в Росії, про переїзд, про те, як ставав на ноги тут, в Німеччині. Я й не помітив, що вже не молодий. Працював, працював, влаштовувався. Це тут непросто. Ні, простіше, звичайно, ніж у нас, в Росії. Але й непросто. Вибачте, я плутано говою, але так є. Ви потім самі зрозумієте, чому все так. Я розумію», – підтримала розмову Валя. «Ви не все розумієте. Щоб зрозуміти, потрібно тут пожити». «А чому ви досі не одружилися?» – поставила запитання необхідно у такій розмові Валя. «Вдома пробував. Була одна дівчина. Ми довго зустрічалися. Я її любив. Але у нас хочуть багатих. А ми приготувалися на ПМЖ. Продали квартиру, меблі. Не знали, що нас чекає тут. Поки переїхали, поки влаштовувалися, вона не дочекалася. Коротше, їй трапився кращий варіант». А тут одружитися в собі з Німкенею. Наївно просто рікувала Валя. Ото от, тяжко зітхнув. Усі так кажуть, одружитися з Німкенею. Бажано з багатою. А кому я тут потрібен? У тутешніх Німкень свої німці. Розумієте? Валя, свої. Ми тут, ну, другий сорт, що б там хто не казав. Так, у нас є всі права, є соціальний захист, право на освіту, на медичне забезпечення, але ми все одно не такі, як вони. Поживете, відчуєте.